אדוני בשמיים הכין כסאו, ומלכותו בכל משאלה. ברכו אדוני מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בקול דברו. ברכו אדוני כל צבאיו, משרתיו עושה רצונו. ברכו אדוני כל מעשיו, וכל מקומות ממשלתו. ברכי נפשי את אדוני.